I början av året drabbas sjöfarten av stormigt väder på Atlanten utanför Englands kust. Det amerikanska handelsfartyget Flying Enterprise på 7000 ton driver redlöst utan roder med kraftig slagsidan. Passagerare och besättning har lyckats sätta sig i säkerhet, men befälhavaren, den danska amerikanska sjökaptenen Kurt Carlsen, vägrar trots rederiets uppmaningar att lämna fartyget så länge hon flyter. Den ensamma kaptenen på Flying Enterprise som kämpar på stormigt hav bord på sitt fartyg blir känd och beundrad över hela världen. Efter sju dagar får kapten Carlson sällskap bord av styrman Roger Dancy från världens största boxerbåt, den brittiska Tormoy. Dancy hoppade upp på Flying Enterprises däck och sträckte fram handen till Carlson och sa: "Låt oss skaka hand. Välkommen om bord", sa Carlson. gör det bekvämt för dig." –Bekvämt, sa Dancy lite undrande. Could you could you tell us uh, were you on deck when Mr Dancy came on board did you see him or was it a surprise to you when he appeared no. down below He stepped aboard just a few feet away from me he said shake hands <laughs> he said welcome aboard make yourself comfortable he said comfortable På en presskonferens efter räddningen möter kapten Carlson världspressen bland andra Radios London korrespondent Alf Martin men boxeringen misslyckas, liksom ett försök att rädda de två männen med helikopter. De hoppar i vattnet och tas ombord på en räddningsbåt. En halvtimme senare går Flying Enterprise till botten.